nahi dugu gaurko egunarekin nadirazi, ba mugak ez irela guretzat eta eta bakotxeak badola bizitzeko eskubidea nahi duen tokian. Onartu, onartu edo bedaren ez, ez atea etxi. Eto, etorkinek orokorean bizitzen dutena dela desastre bat, desastre humanitario bada, e... Oita maos mila ilomendira mediterranea zerkatzen, eh, Hori da egoera, gero Europako politikak eta egiten duena da, ba, beti bezala. Sistema finanziario ekonomiko baten alde, eh, kapitalismoa dena, eta hortan etorkinak ez dira sartzen. Ba, eskaldunan itz izan direla etorkin beste herri batzutan, Amerikan Amerika, Amerika, bereziki, binean ez bakarrikan, Kalidonian eta Reunionen eta denetan izan dira, eta gure argasoak eh, Iez egiten goseari edo politikari edo honi eta gure izan gira beraz, etorkinak nun baita. Eta beraz, erantzuna behariteke izan baiko ga eta bihotza ideki eta besoak zabaldu. Gunaan, mi hiena, mi uole, gala hori dugu, maakak nion egin dugu dugu, bau belaan behar dugu dugu dugu. Sali hozi, le asociazioa etorkin ekin, mersi boku, putuzko hifek, pule migrantean. Vrena, ziren, gran mersi, jale doa, boku, minexika.